Евернет Плюс. Вилано. Заград. София. Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и Евернет Плюс. Има ли такова нещо същество, животно, като европейска журналистика и има ли то почва в Европейския съюз. Този въпрос вълнуваше конференцията о заглава на променящото се лице на Европа и нейните медии, организирана от Ирландската секция на Асоциацията на Европейските журналисти в един от малките, но важни ирландски градове Килкени в юго част на Ирландия. Отправна точка беше обсъждането на Брекзит и възхода на демагогията за плахата за традиционно Журналистика от социалните медии, които заместват функциите на традиционните и влизането в така наречената ера след истината, постфактологичната реалност. Една единствена тема пронизваше дискусиите между близо 70-те журналиста от около 20 страни в залата, която гледаше към крепостните стени на замъка Килкени, продаден от своите собственици аристократи, които го построяват Награда Килкени за стойността от 50 евро в средата на 20 век. Европейските политици и европейските медии са като скачени съдове. Доверието и към политици и към традиционни медии спада. Катастрофалната загуба на обществено доверие както в медиите, така и в европейските политици заслужава по-специален анализ, е един от изводите на конференцията в откровенна реч на европейските и откровен анализ на европейските политически и медийни реалности днес, ирландският външен министр Чарлз Фланаган показа първата страница на таблоидния вестник Daily Mail от деня след решението на Върховния съд във Великобритания, в който четем заглавие Върховните съди са врагове на народа и допълни I have to say, and then... I'm just the fact that I'm addressing members of the media here but трябва да кажа се с пълното съзнание, че говоря пред медии, че когато ден след като излезе решението на Върховния съд на Великобритания, излизат на първа страница с заглавия, описващо съдиите като врагове на народа. Това е доста шокиращо, когато идвам от страна, която се гордее с ценности като върховенството на закона и независимостта на съдемната система. Ако такава организирана атака срещу съдии настъпи в една диктатура, това със сигурност ще се нарече неприемливо Това каза Чарлз на Ган, ирландският външен министър, в дания след като Върховният съд в Великобритания излезе с решение, че не може британското правителство само да задейства член 50-ти за излизането на Великобритания от Европейския съюз, а това трябва да стане след решение на парламента. Проблемът обаче не е единствено и само в таблоидните медии в Обединеното кралство, които традиционно действат в името на сензациите, но и в тези, които пропуснаха да коригират невярна Статистическа информация и пропуснаха да информират хората. В това е сигурен Ричард Пим, председателят на AIB, Обединените ирландски банки. Той определи с необичайна за топ бър банкер премота като скандал факта, че британските лидери на кампанията Brexit са я основали на дебела лъжа като тази, че Великобритания ще спести по 350 милиона лири, които праща към Европейския съюз всяка седмица, вместо да финансира националната система на здравеопазването. Според господин Пим, кампанията за референдума е задействала спусъка на политиката след залеза на истината и на фактите, така наречената постфактична политика. Нели е смехотворно Обединеното кралство да излезе от Европейския съюз заради такива лъжи, които някои лидери изричаха, а медиите оставиха да циркулират безпроблемно. Кой носи отговорността, когато стана ясно, че тези обещания са напълно абсурдни, когато те не бяха подложени на критично изследване, още когато бяха направени от медиите, както в, в старите времена, в балансирани студия, където се разнищват детайл по детайл, с еднакво време за всяка теза. Имаше толкова много хора, от тези лъжи. Ричард Пим беше много гневен и сигурен, че не е само до популизма на необразовани лидери, но че това има много общо със състоянието на медиите. Защото докато участниците в конференцията в Килкени дебатирахме Ирландия, все повече журналисти губят работните си места, даже в медии като Guardian, Нью-Йорк Таймс, газета Виборча в Полша. Неодавна в Унгария, един от уважаваните вестници под натиска на Продаващи продажби и приходи, беше продаден на бизнес, за който се смята, че е близко до правителството на Виктор Орбан. А в Турция се увеличава брой на журналисти, вече над 150 журналисти са в затвора, заради извънредното положение след опита за преврат, а това лишава гражданите от обективна информация и се опитва да установи култура на подчинение на медиите. Делегатите на асоциацията приеха три резолюции. Едната против преследването на журналисти в Турция, другата като проте срещу липсата на защита на висококачествени медии в Польша и Унгария. И третата резолюция, която иска от Европейския съюз да продължи финансово да поддържа радиоуслугата от обществен интерес Евранет Плюс, мрежата, от която Българското национално радио също е част. Ето документална атмосфера от гласуването на тази резолюция. Става дума за Евранет Плюс, радиомрежата, която е заплажена от закриване и да няма повече субсидии от Европейския съюз. Казва Отмърла Худински, австрийският журналист, който е президент на Асоциацията на европейските журналисти. Резолюцията по указу с спирането на финансирането на Евранет Плюс е предложена за гласуване от Джан Пауло Акардо от френската секция на Асоциацията. Асоциацията на Европейските журналисти призовава Европейския съюз да поднови Euronet+. Асоциацията ни изразява... изразява своята загриженост от вероятността да бъде прекратено действието на радиомрежата Euronet+, за слушателите в цяло Европа след изтичането на договора с Европейската комисия през март 2017 година. Асоциацията изразява своята подкрепа към Euronet+, и отправя искане към Европейския парламент и съвета на Европейския съюз за приемане на бюджет... Бюджета, внесен от Комисиите по култура и бюджет за осигуряване на стабилна финансова рамка за бъдещето на съществуващите паневропейски мрежи на местни и национални меди, сферата на цифровите технологии, финансирани по това бюджетно перо – радио, телевизия, интернет, като Евранет Плюс. Асоциацията също призовава Комисията да поднови финансирането на Евранет Плюс при условие, че бъде гласуван достатъчен бюджет. В момента, когато европейските теми получават сравнително малко внимание от основните меди или са принизени от тях, както беше до голяма степен случая в кампанията за референдума в Обединеното кралство и самото съществуване на Европейския съюз се е заложено на карта под натиска на евроскептичните движения. Асоциацията смята, че ще бъде много вредно за гражданите на Европейския съюз да загубят независима мрежа, която обединява 18 радиостанции в 16 страни и 14 езика и която произвежда най-малко 75 минути всяка седмица за новини от Европейския съюз. Евранет Плюс достига 22 милиона дневно слушатели в Европа. Тази резолюция беше прият от членовете на събранието на Асоциацията на годишното общо събрание на Сдружението в Килкени, Ирландия в събута 5 ноември 2016 година. И отново от Мърла Ходински, президентът на Асоциацията, който е австрийски журналист, работил е в различни списания, бивш кореспондент в Брюксел, който оглавява Асоциацията през 2004 година, той е автор на първия учебник за Европейския съюз у заглавен EU Forum. You, Евро, Европейският съюз за теб публикуван в Австрия, Хрватия, Словения, Естония, Румъния, Черна гора и Турция. Мисля, че наистина във времена като тези е важно да реагираме, когато има опасност да се отреже финансирането на една важна радиомрежа това е страшно. И ние трябва да подкрепим това послание. Все още има някаква възможност Европейския парламент да има последната дума по въпроса и в крайна сметка да повлияе върху решението на комисията. И така, гласуваме в подкрепа на резолюцията. Евернет Плюс по Българското национално радио.